radiokaseta. Eh? I no para de poner esa musika. En fin, si quere... I alta! <hums> Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia. Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostioeletan iluntzeko bederatzitatik, Amar Terdietara. Amar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 gun gutioi astelena da, april hogeita zorzi, Gaueko bederatziak eta espi minutu aguienora irrrati librea da FMko 1do16pi puntu gostean eta hementsaten da garrasika. Taupada, ta pata, taupada, ta pata, Aztelen, azte azken, eta Tapata topatuta ditadapata topatuta ditada Asteleen hasteazken eta ostiralero, eskaintzen dizuegun irratxaio kontra informatiboa da hau garrasika eta badak izueba, bueno, albisteak, ilkarrezketak eta agenda puntuak egartzen dizkizuegula astero-astero irratxaioen enen ordutegia gaua iuntzeko bederatztetatik, amarterdiak arte eta errepikapena kurrengo egunetan hau da azte arte bostegun eta larun batetan goizeko amarratatik amekaterdiak itartean TAPA TAPA Taditu taupada Mi corazón no tiene remedio Tu corazón Hauzea librea da, eta ausolanean erakitzen dugu zuen parte hartzearekin. Beraz badakizue gurekin harremanetan jartzeko, bederatzi lau, lau gaita bat, iruro gaita mar, iruro gaita telefono zenbakira ditu zuzenean gurekin sartzeko edo irratiarekin ba, kontaktuan jarrene baduzue, irola abilduazindominio.net. Irratxaionekin, garrasikarekin ere harremanetan jartzeko, zuen e, albisteak, zuen errietan gertatzen eta osoetan gertatzen diren gauza kontatzeko, e, elkarrezketaren bat lotu nahi baduzue, zuen eragile sozialarekin, garrasika.info, abildua, gemel.com. euskal herria, dupat, dupat, dupat, dupa dubaduta zerata macetea dubaduta dubaduta sozotas inchontea fm-an dialean 107.5tan aurkituko gaituzue eta bestela internet bidez hiruwebcoitch.indominio.net/iron bertan ere aurkituko dituzue podcast guztiak irratzi edo deskargatzeko eta irratzoi buruzko informazioa Tu batuta, tu batuta Segata machetea Tu batuta, du batuta Zototaz intzontea Astero, astero ere, gure irratxa hau, Musika talde batekin materia egiten dugu aurkoan, la jodedera taldearekin Tu corazón, mi corazón Tu corazón, si tiene remedio Mi corazón Gaur bezalako egunetan araitasuna nonbaiten bidatu bar da. Gaurkoan ba albiste mordoa bideoren batera eta elkarrisketatxo bat etkarreko diskisuegu Gaurkoan, lasterbidean bidean ekimeneko kide batekin itxe dingo dugu eta kontatuko dugu apurutxu bat, ba, nondik norakoak, nondik jaios enideia, lasterketa honen ideia, zer gaitik egiten duten eta, bueno, dakizue, laizte erlarra betu nizango dela urrengo lasterbidean eta izan emateko epean sobretela oraindik. On txitsuripoli bat uraren gainean uraren gainean On txitsuripoli bat uraren gainean Gaueko ordu... bederatziak eta maika minutu eta zarreratxo honen ondoren, ba, da tokatzen zaigu albiztekin naztea eta gaurkoan, nola ez, ba, amazazpilagun atxilotu ditu guardia zibilak, terrorismo agoratzea leporatuta, eta, bueno, ba, hori euskal herrian, e, Asturiasen, Gaztela Leonen, Galizien eta Katalunian, sare sozialetan, eta den terrorismo agoratzea leporatuta, atxilotuek ez dute zeriku euren artean eta Euskal Herrian hamabi dira atxilotuak. Gaurgo zan hasi da operazio hau eta Barne Ministerio Espainolak arratsaldean orur batean zabaldu duenez, ba, hori da Masespi dira atxilotuak hoirietako bi adin txikikoak izanik. Eta barne ministerio espainolaren arabera, ba, txilotu egi sakeleko telefonoak eta bestelako gaio elektronikoak antzeman dizkiete, sare sozialetan, atentatuak gorestea, epaitutako terroristak goratzea, aske geratu diren preso terroristeei ongietorria ematea, eta etaren biktimek jasan dituzten kalte fizikoen referentzia humilagarriak egitea egosten diete. Esan dugun bezala, horieta mabe euskal herrian izan dira, e, ormaizte egin Carmele Dorronzora txilotu dute goizeko eta intxaurrondoko kuartelera eraman dute. Arbizun asier gartzean dia, eraman du guardia zibilak, eta 8.info atariak jakitera manduenez, ba, lekuko batzuk ikusi dute zelan e, asier gartzean dia lurrera bota dute enduen guardia zibilak. Gernikan zurine peral luribarriko ausotarra txilotu dute, eta Aitor Martínez laudioarra bilbon. Aialaldea.com atariak adieraziduenez, E, bosgarren atxilotu bat gazteizkoa da Zare sozialetan zabaldu da informazio hori Eta gainontzekoen berririk ez dago momentuz Eta Euskal erretik kanpore beste Euskaldun bat atxilotu dute Leonen nain zuzen ere Aitor Cuervo poeta izan dena Eta bueno, operazio hau ba Eloi Belasco ausitegin nazionaleko epailearen babesa omen dauka Beraz, bueno, badakigu ez, e, atxilotuak... E, Beste pausucho bat, ya da internetan, interneten idazten diren eta susten diren gauza guztien kontrol nabarmena eta Adierazpenakatasuna kolokan Harris Zerratxa joan zehar informazio gehiagorik izateko tan, ba, aurreratuko dizuegu, baina bueno, momentu hori da, dakigun guztia. Eta beste alde batetik, ba, Josu Amantez Bilbotar preso politikoa aske geratu da, ogeita bihurtek hartzelan pasatagero. Eta, eta bueno, ba, lugoko bonxe espetxean espetxetik atera da eta bueno, ba, gotzon zabaretarekin batera galen atentatu atentatu baten ostean eh, larriki zauritu rik geratu zen, mila bederatzi lundalaro bostean bai eta mila bederatzi lundalaro gehieta mabian atxilotua izan zen nante zen. Espainiar estatuko kartzela ezberdinetan egon eta gero, ba, lundalaro gehieta Par, parkatu, eh, parot doktrina aplikatu sitzaion baina bertan bera geratu zen Strasburgoko eskubide bengiz askubideen eh, tribunalaren den ostean Zeruban izarra da goitxaso aldetik goitxaso aldetik Zeruban izarra da aldetik Jaizko so aldeti Horrera jarraitzeko momentua, eta kasuanetan larun batean bilbon izango den manifestaliaren berrimango dizuegu, ba, prekaritatearen aurka, larun bat honetan maiatxaren iruan alegia, e, e, gazteria manifestalienetan bueno, parte hartzera deitu du ernaik, eta bueno, ba, segituan irakurriko dizuegu ernairen hoa arrori. Euskal Herriko langile borrokaren ikurdeen zudionetan, bildu gara gaur maiatzaren iruan biluan antolatu dugun manifestak ziorako deialusatzeko. Maiatzaren bataren teiztu inguruan ez dugu geure aldarria urteko egun bakarrera mugatzerik nahi. Maiatzak bata atzo, gaur, bihar eta ondoren datosen egun horietan guztietan izan behar delako. Egun horok borroka eguna behar duelako izan sistema honek ere bere putzu iunean murgiltzen gaituen bitartean. Burutakzio topaketetan sistemari aurregiteko ideia eta esperientziak trukatu ditugu. Orain burutakzioen bezala guztiok elkartu eta praktikaren bidez sistema irautzen jarraitzeko unea da. Otsaian orkestu genuen dosierrean argi azaleraz, azaleratzen zen moduan gazteok prekarietate basatienera kondenatuak gauden egun imposatua zaizkigun sistem, sistemek bere horretak jarraitu bitarte. Horregatik, maiatzeren iruan ernaiko gazteok gure lehen manifestakzio nasional antolatu dugu Bilbon, ekintza eta aldarria ustartuko dituen mobilizazioa. Bertan, gazteok prekarietatera, ereduetero patriarkalera eta eskuntza eredu merkant, merkati lizatu, elitista eta imposatura kondenatzen gaituen sistema larrutu eta bestelako eredu baten eraikuntzan zakontzeko batuko gara. Buru jabetza oinarri duen bestelako eredu baten alde zehazki. Orregaitik bildu gara hemen. Deustuko subian, Hain zuzen ere, du elo 90 urte Astilleres Euskalduna kolangileek euren eskubideen alde egineko borrokaldia eman zen tokian. Euskaldunako bataia langileen mugimenduan eta baita Euskal Herriko borrokan eredugarria izan da eta Gazteok egun bizi dugun egoera prekariota zapalkuntzen aurrean, erreferente historikoa. Gure guraso edo autonomonex sistemaren zapalkuntzen aurrean egindako borroka desagertarazten utzi gabe. Eta gaztelangile moduan dagokigun memoria lana eginez, orain guri dagokigu amezten dugun herriaren aldeekin eta zapaltzen gaituen sistema honen aurrean pares pare jartzea. Gazteok burugabe gabenai gaituzte, baina ezin diegu txontxon bagina bezala erabiltzen utzi. Gazteok geure erabakien jabe izan behar dugu. Geure bizien jabe buru jabe. Beraz, Maiatzaren iruan, an arratzaldeko 5 perditan, Zubipe honetan bertan elkartuko gara, duelo 20 urte gura itona honek hasitako borrokari segida emateko. Sistema larrutuko dugu. Eraldatak eraldaketa gure baitan. Barakaldo eta bueno, eh e, bueno, e, leku ezberdinetan, ernaik egin dituen ekimen batzuen berri emango dizuegu. Asteko ba Barakaldon Ba, bagatzako kutsabanken aurkako ekin txaburutu dute zenbait gaztek, e, bueno, barrakaldoko ernaik zabalduetako bideo baten arira, barrakaldoko kutsabanken egoitza baten kontrako ekintza txaburik egin dutela manifestaziora deitzeko. Eta bueno, salaparkata mediatikoa handia izan dugunean zehar, ba, irudietan buruz e, estalita daukaten zenbait lagun, banketzeko kristal eta kutsasainetomatikoan pintura gorria botatzen Ikusi ikus daitezkelako, bueno, interneten e, leku ezberdin kasue. Eta Zoe Nubla barakaldoko PP-ko ere ikus daiteke poliziari telefonoa bizua ematen bideorretan bertan, ernai gaztean tolakundaren mobilizazioa maiatxaren iruan esan dugun bezala ratzaldeko bosterretan deustuko subipetik. hori aurki desakezue... Sarean eta badaude beste bideo batzuk kasuenetan Durangoko Hernaik ateratakoa, bueno, ba Herriko Gaztes Berdinek, ba, prekaritatearen inguruan haien iritziamaten dute eta bueno, horrekin ba, utziko zaituztegu, ba, entzun dezazuen haien ahotsetatik se inden manifestaziora da itzeko dezentzukiren arrasoioiek. Gaitan Emilio Botin, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. Pues si asistiendo a los congresos donde son elegidos sus representantes, yo creo que eh, es una prueba de que podemos hablar, podemos discutir. Eh, algunas veces eh, tenemos alguna que otra salida de tono entre nosotros, pero yo creo que los argumentos, la palabra, los cifras, los números ahí. La iglesia jamás va a bendecir un anteproyecto de ley que siga justificando el aborto, un referéndum. ...donde se va o se pretende poner en tela de juicio... ...la soberanía del conjunto del pueblo español... ...no se va a celebrar y desde luego lo que yo garantizo... ...es que mientras yo sea presidente del gobierno de España... ...y lo puedo garantizar creo que para el futuro también... ...no habrá independencia de ningún territorio español. sistema aldaketa bertitzua da. Da aldaketa horrek, eh, ba niluz da, ze ideologia sartzen dau e eskuntzan, be o, berio miteta ban Popularra bere pentsaerietan eh sartuna hosku gaztihoi gainera erabiltzen dau erramienta bat epe labur, epe urtaineko erramienta bat, non ba eskuntza es, eskuntzaren garrantzia Eugustiz menosprezio doikendau Gure etorkizuneran bo Gauzari er, garrantzutzena, gaztienzako eskuntzie Eta bera, bere erraminkioa eseran dutzen Bueno, ba, nik best asko moduen Best asko moduen e, Amaiti unaben batxi Eta Asko kentxabostien erabaki naben e, Ba, ikusen zunezko komunikazio ikestie Eta horretarako eh hasi goste aukerarik e, e, eta ground-level zitadaune ikasi naguen eskoriatzak gero ba segido unibertsitateetik urten eta mundu laboralera pasatzeko. Ba, ba, nik uste dut abortu aldegi honek sukosatzeko dela emakume ongan, ba galtziai gustiz gure gorputza e, gure gorputzeekiko e, dekogun erabakiak hartzeko eskubidea, ezta? Eta E, galduko dugu askatasun hori gukagintzeko zen momentutan nahi dugun gure gorputzien aldaketatzuk emon, prezesu batzuk emon edo zen momentutan nahi dugun aurdun gelditu ez. Da, argi gelditzen da ba, aurdun dagoen emakume hori gertituko dala ba, estatuen eskuetan. Legalki admitutxe gogorra bada da, Euskal Herria gaur egun e, Espainia eta Frantzian e eskudau eh no, es, ekonomikoki ze ekonomiko ki buru izateko uale lelengo ekonomiko izan herritarrak burujabe izatea ekonomikoki, es? Eta horrek zer suposatzen da? E, e, ba, e, izatea, e, izatea gai hauren lanpostutan eh erabakitzeko nola lan egin nahi duten, nola ingo duten lan eta enpresan bertan erabakitzeko baitasunena izate, ez? Hori izango san alde atetik eh leneoko urratzi. izatea gai sortzun dabeena beraztasunaren e, banaketa modu horrek atuan e, gauzatzeko eta erabakitzeko aukera e, izatea. Gero izango zanbe bai, buru izateko beharrezkoa ba, sortzen duzune aurrezkiak eta nahi duzune sortzen nola e, inpertitu nahi den nera gutxuak aukera izatea, hori nora nora doan gaiteko aukera izateko. Estatuak berak ba, dekon zen baliabideak erabilider bere ekonomia berak kudeinatzen eta, ez bertan dauden enpresak handiak edo kanpotik datasun enpresa handiak. Gaur egun merkatuak librea da eta inbertsio talde handiek kontrolatzen duten merkatu hau eta horretik guelta eman behar zailo. Eta, atetik, estatua bestu kontrolatu behar merkatua, horbat dagoela zoologikoa bat, eta merkatuak behar personen autogestianatu behar dute, baina beti ere, ba, estatuak ekin behar dau, ba, monofolio fenomenoak edo oligofolio fenomenoak emateaz. E, Gure guzen erabakiak hortik e, gora doiesela, e, ezin garen laurrekin konforma, bazkoz behar handizago deko gule, eta ga Espainari e, interesetan hiliakona estoskule estoskulemuko tratako kapazitateerik edo boterik gorduenen ni gustu dela beste arrazoi bat ba independentzia defenditzeko edo gure gure bermatu daitezan borroka itegok zen suo ez ekonomian lekontutan hartzen gure ikasi Ba, gure ikaske eta teka erantzerakue e, Guri euskal herri maian behar zapatu ikendoskugu euskalaren garrant, garrantzia kenduz Ina e, urtien gobernuen daue partiduek eragintu ba, da Izartier edoan zapaltzeko e, beste maila bat ekonomikoen egin dauek, e, entzio bikutu dauz Eta hori guri ikasnei eta gaztiei haue ba, pini daumai ganien Horregun, producitzen direlako, behar estiren maberaztasun asko eta behar diren beste asko estira producitzen. I eltelebista edo danagelakoetan entzuten dire politikarien promesak eta historietak eta bagies. Endendik alderak auzok emango direla aztiek emplegu erropetako edo gauzian datu ingodala emendik eta butxira. Baina nik pentsalarki eta guztiak nire inguruko behar joran pentsako dabiela Eztekiek ba, zer dibidea erpuntorik eta genkiretza guztitxaga lehen dabe Gorkutzekin zerrein erabakitzeko eskubide ez tozko gentzen makarrik abortuen lehe barri honek Kontu eta boterea zabaltzen dela gure gorkutzen eta gure bizitzan gaineko kontrolera Ola, babotere medikoek da furikoe kontrolatzen da gure gorputze. Eta horretarako adibidez, ba, gorputzeko erraizio fisiologikoa kontrolatzen da bez bidez. Hormonak izan daitezena adibidez. Baina farmakoden erabilera kontrolatzen dabe estatuak eta botere medikoek. Eta aurre gistu dabe, nok hartu behar daesan da nok ezin da besan hartu. Eta holan doiz, ba aurren intereseko gorputzei sortzen edo aldatzen. Enkazliek azte diziek ez oskola esertarako eh, kontutan hartu. Eh, politi hoke indabiela, aurreke inorek konzulta badik, guri inkazliek dieg eserbez esan badik, eta horre, ustean dabe bai, merkantzia merkantzia hau bezala eta hau guri esertarako kontutan hartuela. Eh. E, Atrebez izaten bax, inkazliek legiek legi, eta interazioan spartean, Barte hartian, izabeizeko batzen nilo, dituzte e, e, leheu osoatu batengo ginoan da nontzako obi haue eta izate izango izate izango, izate izango izo zerrein radical nain nain soziala arturiziala bai Eta independentsia zertarako, independentsiaak balizo biozku izo zer atlatzeko tresna moduen eta zer atlatzeko askoa dagoela hemen eee, ahideze, Nik zetako gurean independentzia ba, Euskal Herri Euskaldunago bat sortzeko e, Gure erabaki propioa gukartzeko Eta bat ezbe ekonomia harloan e, oso garrantzitsa gire dut zainatea independentzia Ze askoz Euskal Herri sozialago bat sortu biogu e, Berdintasun batetik jota, e, bai zergak e, ordaintzeko orduen e, rentan arabera e, Laguntzak emotien orduen tai, ez datu eta txukuralarri on berdira, transparentzia izan da de oinarrizkoa eta hor badude ba ekonomia sozial eta solidarioko bain e, oinarri horretara or, bileragar bileragar hori bileragarri or, izateko ba, oinarri sendoa, ba, ezta aldeena da ba, ingurumenaren eta aberastasunaren eh kooperazioa bai langileen eta lantalde edo enpresen eta pertsone arteko kooperazioa e, el eta abar no? eta da. Da, bueno, marka persona moduan, balore horrek gureak egiten eta claro, ba, dugai, gai, ba e, xarte balore guzti horrek, problema andizena esta... un... ez da eta es gasterizia, eta gasterizi dugun eh problemática laboral la de suerte buena, a veces es. El que viatsenabe, ba, padre ki betie eta konturatuari baina gure gorputzen da bizitzek moduen inguruko hainbat arau jarraitzen dugu. Adibidez, zelan jantzi, zelako egiten, norekin bi eta bai hainbat idea egia moduen hartu dugu senak. Ba adibidez, ba pertsona danak bi talde tamena txien, eta gurdilek. Eta hon ekasco bukatzen da bai ba gure bizitza. Bai, bai, bai gauzela burua eh ekonomian eh, meseetarara ba dura datikona, da eskulatikona e, izarte eh bat eta naiz eta orain ego hiri txartu egor eta gure potere ekonomiko es izan eh potere posible mantentzi hori gizarte kontsumista eh euroko oso posibilaus sortuadierlako eta gaur egungo gentie alego gentie unera kontsumitzen da bielako, haniuste horrek mesean ni piliman ze ba, ba ekonomiari eure gure da bien ekonomiaren den ezbait. eta ba, zalane jarrez arauek ba, edo neska multiplication edo dana de la gobernuek e, erabaki honen atzien ba deko zela beste intentsio batzuk ez da, ikusten harri ba zalane elisien eta erlijinuen doctrine jarrazi biletik erutegi eh erutienai erutien gaituela eta zalane Emakumin gorkutzen limitaunai dabe ba, reproduksinora eta ba, maixetera eta betiko kontrolik eta beti hori harreman ba, heterozenzual baten ba, duen. Eta ba, niri gezin hartu dagoena naguena da, zelan ja, nire gorkutzen egin zinbot e, kontrolik, ja zer den niri. E. Buk eki Gure eskuntza pròpia e bat eutikie, bagu asken batien dutxugat pròpia bat eta nazio bat gare dago edo izen nahi dugu lako. Independentsia, moduen, ego beto bizitzeko arrasu bat, edo ez da ginditzeko independentsia gauxo bat faltai atena, eh, amatxetatik garagudiena. Indula bolaren inguruen, artzen diela erabak iasko, egoera eh, hori bizizta ez dauen, bizizta bienten dut, Hai jo toreko despacho bat enartzen da bezera bakitzen. Ba beretan kalien paztan dana eta kalien mintzen dana ez eh, dago no zure ustari onki antzia. Eta hori ez ba taite, eta pati jausota hori da hianak, honetan. Eta ez bizitza soluzionaltekin nor eh beharreskoa da horrarako beha beharresko izangosan, ba demokrazia ekonomiko bat gauzatzea eta horren bitartez, ba, batea potentea eskatzen moduan, eh, herritarrak ba, alde batetik, deraien baliabideak berreskuratza eta ekonomiko iturri jabe izaten, eta bestetik, ba Estatua berak, ba, ekonomian e, protagonismo handiago hartzen eta baita, persoanei beraei, herritarrei protagonismo horretan parte hartzen e, animatzen. Gizte, dituen baliaren duzik, ikusten dituen, ba, ekonomia eredu berri batean, polsuan emateko eta berruxabe izan dituen bat ez. Ba, eta berriak berriak berruxabe izan dago ekonomikazio hori ezin desteko ba, ba. dituen. Estatuko emakun medanak aukizie hori baidas mundutenagortatzeko. Zaizto guztianik ez dago ira gai bartez. Oinarrizko hau ta, dure da orduende. Za zure dago da. Ez aukestu gai, gura ba bezi die zure jabe eta gorputz jabe gure jabe. Ta, Bidio txoa, apurtxu balduzea, beharba da baina, bueno, ba, espero dugu zuen gustoko daizatea, eta, bueno, ba, azken finean, e, gaztek beraiek azalduta, haien e, egoera, prekarietate egoera honen aurrean, zelan ze ikusten dituzten haien buruak, eta zergaitik aldarrikatzen dituzten, ba, bueno, ba, kasuanetan, e, aldak eta sozial, sozialerako, ba, bueno, ba, egoera guztiak, eta zelan ez, ba, deia, Iruko audalarrun bateko manifestazioora rattzaldeko bost herritan dituztuko zubian eta eh, jadina hasten dizuue gola erratia zuzenean emititzen egongo dela. Beraz, bueno, bon or dute jaaindikke ez oso ososiur baina manifestaoa, manifestazio hori ba, mobilizazio hori ba, irratitik ere enttzuna izango duzue. Duerme, tren Eta gaueko elkarrezketarekin joan aurreti, ikasken apuntetxo bat, maiatza kiruko manifestazioaren inguruan, eta kasuenetan, ba, atarrabian ka, kanpaldi bat burutzen ari dira prekarietatea salatzeko, eta murrizketak langabezia, prekarietatea, kaleratzea, pobrezia, asko dira, asmakizun utxaden krisi onen ondorioz hori izan dutea, Gazteek jasaten ari dituzten ondorioak, eta asko diraren nafarroan bereziki harlo instituzionalean ematen ari diren ustelkeri kasuak. Azken hilabetetan, milaka izan dira kalera irten eta aldaketa soziala eta bereziki upen gobernua utzi eta hautezkunden behar aldarreka duten herritarrek eta beraz, eta bueno, rabian, e, hogeita lau orduko, kanpaldia burutu dute azte buru honetan zehar. Beraz, bueno, ba, mobilizazio Ugari, Maiacha Kiruko, manifestazio horren prestaketan eta segituan, esan dizuegun bezala, gaueko lehenengo eta elkarrizta nagusia, oraintxe bertan, zurekin lasterbidean. Suave merenguea. -meren para llorar tan. Suave Ba daukagu telefonoaren beste gure elkarrizketatua, gabon? Gabon? Zer lan entzuten duzu? Ongi? Ongi, bale, bueno, lehen da bizi esamezara eskerrik asko gurekin izatea gaitik Eta, bueno, ba, aurkesten, bueno, badago ez maia txakama sortzian Badaukagu laster bidean, lasterketaren bigarren edizioa e, Zer lan prestakuntzak? Ba, topera gaude, azken txampano nahi Bueno, e, kasu honetan, esan dugun bezala, e, Lasterbidean, e, bueno, erreperezaleatuen eta gertukoen eskubidean aldeko ekimen bat da, eta kasu honetan ba, mobilizazioa eiteko modua, bueno, modu es, kirolean, pa, kirolean oinarretuta parte hartzaia, baina azken finean ere, bueno, bere, bere reivindikazioarekin, ezta? Oida, gu, bueno, zanzi kirolaria, kirolari normanako bat zugeanak, lehen gurtia noia hartzunen egin genuen lehenengo zehal, asterketa. Eta, bueno, hor jontatu ginen, ba, gazizko, bilboko eta gipuzkoeko beste zenbait pertsona, kirola edo korri gustatzen zeiguna, eta bizkat, ba, ikusi ez gure leku naturala, edo, bueno, kirola zala eta gorri, korrika zala, ba, hortik, bultzatu bergen ula zerbait e, desberdina, eta, bueno, beti ere, ba, espresioa errepresentuen aldeko... Ba, ekimen bat edo lasterketa dizango zen, tiskabat ba, beraien eskubideen ezaren aldarrikapena egiteko, eta zen irek ba, jasotzen duten gainkarga edo dispersioaren inguruko ba, horren <coughs> ba, kontra egiteko edo orroi dintzat kale garteko. Kasuan etan, bueno, ituta gaude Euskal Herrian eta bereziki errepresaleatu politikoen aldeko mobilizazio ezberdin egin, baina E, behar beharba da mobilizazio hau beste beste modu batera, eh, ikustean antolatzea, hau da, e, kirolean oinarrituta, e, bai, e, bueno, modu parte hartzaile baten eta gero ba elkartasuna erakusteko modu hori ere kirolean normalean, ba bueno, oinarritzen da ere, e, hau ere, e, bueno, e, bat da e, jendea, es, elkartasun hori jendearen artean ere sentitzea eta indarrak hartzea herri bezala. Hori, bapiskat gu korregatik eman genioan nazio ikustegi bat ez. Ba, Euskal Herrian e, sortu behar genuen zerbait izala, ba, espresio honek kirolatik gitorri bertzula, eta gure naia izango litzake ma, gu korreika egiten duen bezala, bakoitzak bere esparruan ere egiteaz, azkenian elkartasun adiranziko dugu, elkartasun pauso bat gehiago izango litzake, eta bueno, ba horri izan posile du ba, beste espresio ezberdinetan, beste kiroletan ere posile dutelako sortu lako gauzak. Norbanakotik banakotik edo norbea atera behar du, nor egunero egiten dugun lekutatik eman berko duke pauso haurek, eta, bueno, banaturalki atera berko lukeen, zerbait. Haber, behingoz, e, bukatzen dugun egoera honekin, eta esku bideak bermartzen ditugun. Baina, ipatzen duzu, gutxenesore e, bueno, webunean, lasterbidean.com-enez, e, Dezagertzeko, eh, bueno, eh, ikuspegi horrekin jaio, zara ez, bokazioarekin jaio dela, dazterketa oazken finean, bueno, ba, aldarri bat da eta aldarrik apen bat, eta azkenean elburua da egin beharriz izatea, ezta? Hoi da, gure nahi izango litzake hoi hartzungo aurreneko izioa izatea lehenengoa eta ta azkena, bine, bueno, ensinezkoa denez, gure indikan horretan jarraitzen dugu eta, bueno, gure intentzia da, hoi, ba jarraitzea antolatzen egoera hau ba, bermatu arte bukatu arte. Orden gure sortu ginaean nazi ikuspegi emanez, ba gure intentzioa da herrialde herrialde pivotatzea. Hau da, lehengo e, gipuzko Gipuzkoan no oiarzumen egin genuen eta aurten e, bizkaira populazioatas eta Bizkaia ikusiaz, ba bueno, egin genuen eta Larrabetzuko aukera jarrizitaigun aurrean eta bueno, ba aurten Larrabetzera Joanden urtean oi hartunen, zenba diendek parte hartu zuen lasterketan? Ba, korrika, bi lastarketetan, e, mila berreun pertsonatik gora, e, mila berreun da zerbait. E, e. Eta, bueno, e, intentzioa, noski, aurten, ba, zifra hori gainditza, posiblo ba, da? Ba, goida, guklen urtean, beste elburu bat genuen, ba, mila bozteuna berri irizte ginen, ba, bueno, ez ginen iritzi, eta urten hori da, mila bozteuna irizteko naia. Bi lastarketaren ditugu bat profesional zio edo bentzat txipa eta kontrol minimo batekin lasterketa moduko zerbaitekin hori mila personantzako diseinatu dugu, ba, bertako dilbidak gure ustez bentzatuz du lako gehiagetan, eta lasterketa motz bat egingo denuke, edo laburra eta izango huizango ditzake kilometro eta berdianokoa egun berdian izena emateko eta bueno, nor, normalean korri egiten ez duen pertsonak ere bertan parte hartzeko aukere izateko Eh, patu duzu, laztarketa laburra la irukilometro, luseak, kilometro Lusak, eta iruregoitamasek kilometro ezta? Oia, saspi gogortasuna, gorgortasuna, desnibela eta eorra oso profesionalak ez direnen txat? Bai, ba, gua, eskoze, bai, oi hartzungoa, minion askoze, xamurra goa. Oi hartu duen ezak itizauten dutu, minion gelditzen da, kaskoa eta gero dela malda bat. Eh? Eta, baina, bueno, aterai, oi hartu indik, malda bera eta gero higo, higo Aurten larra betzun, badu malda txiki bat, ba, ogeita mar metroko malda txiki bat, bina, bina, bueno, bila ibilbide erdian da gola, eta nahiko, nahiko xamurra. E, lasterketaz gain, suposatzen dugu ere, beste, bueno, egitarau polita izango dela gunean zehar, ez azkenean, bueno, ba, herri elkartasuna, ba, erakusteko beste modu bat ere azkenean, herria, bueno, elkartu ez, suposatzen dut elkarrekin bazkaldu, eta purtsu bat gero giroan ere e, aukera izango dutela. Oiera, gurena jaizaintza hori da. Ba, lasterketan inguruan e, isladatzea guztia, baina egun orrei, ba beste kirolak ere eman nahi diogu lekua. Eta orduan baina ingo ditugu bilasterketa ba Goizoko amaiketan eta luzea eh e, guardiko 12tan, gero sariba laqueta egingo denuke, etxeratek eingo du agerraldi txo bat. Bi esan guke etxeratek gauzkan egin bat egiten dugu norbanakoa da, baina bueno, gutxienez hor eh, prinzipioetan asegin alanean, eta gero arratsalean eh, ingoen duke bazkaria, frontoian, zeireun pertsonantzako izango ditzakena, arratsaldean ere izango ditzak eh, aur jolasak eta beste kirolen erakustaldiak, berri ba, kirol batzuk eta sustatu behar ingo ditugu, jazi urtatu, eta gazteentzako ere ba, <coughs> denak partizateko honetan gaztetxean, larrabetzuko gaztetxean eh, kontzertun bate izango da. Bueno, eta orain dike izen emateko EPEa irekita dago, noiz arte? Ba izen emateko EPEa maiatzak amasei arte webgunetik aukera izango da eta gero jarri ditugu beste zen, zenbait leku badenda, taberna eta olakotan eta horiek e, <coughs> maiatzean aurreneko astean kenduko ditugu ba, egin bueno, berritugulako ba, denak zentralizatu non baitea eta bueno ba, ko, e, baita ere e, horrelako auk, aukeretan e, ondo dago animatzea kor, korrika egiteko ba prestes dagoen jendea ba, bueno, ba dena dala, e, egoera de nada fisikoa adina edo edoak ba bai bueno, e, egunean bertan parte hartsera eta jendeari laguntza berri izango da animoak ere manparko seizekie le lasto parte hartzen duten i eta bueno horretarako ere ba, ba, jendeari leialdia lusatzen diogu eta oida ba pisha Guztarra da ba, gau kirolek ituz sustatzen den gauza dela, ba, elkartasun pausa taiazten ditugula, baina elkartasun txaloak ere man, manalditu norbaitek. Egia da egun ba, horretan lasterka egiten ez duen normalean egiten duten jendea ere izaten dela, eta bueno, ba bere gabezi dagunekin aztenen helburua jartzen ditu pertsonak eta helburuar izan ezaten da lasterketari bukatzea, ez? Da bueno, ba horrei animoak ematea eta eguna elkarrekin pasatzea ere ba garrantzitsu izango letea ke Gero, bueno, komentatzea balaudela ekimenaren kamiseta poli-politak, eta, bueno, badagoela modu bat gutxienez e, internet bidez, laster bidean abilduak jemail.com eta, eta bestela, badagoela, bueno, herri eta oso esberdinetan badagoela ere tokiak non e, kamiseta horiek lortu. Bai, orain ja inditugu oso banaka jarriz, beste kamiseta bat ateratzeagoaz. guaz. Guk lehen gortian, 2000 kamiseta hola, ba, izkir zinarekin eta saldu genituen, eta gurenaia da Berriro ez erostea jendea kamizeta hori eta etxetik ateratzea eta guntotetan eramatea. Izango da jendea, orain diken erosi ez zuen, ero ezin izan du hori hartzuna gure kamizeta erostea, hori ba, bueno, eintzako jarriko dugu salmenta puntuak. Gure imeia biali ezkeo guk Euskal Herriko zemberi puntutan badu laguntzaliak eta baditu gutaldeik eta biberatuko dugu muke bai. Osondo ba, bueno, ez dakitemen hemendik berri asko gurekin izatea gaitik e, animatzen dugu jende guztia bai parte hartxera bai zandugun bezala korrik egiten, edo edo animoekin edo beste dosin modutan eta nola ez, ba irrationetako mikroak irekita zuen txako ba, azken itzoiek esateko eta bueno adeialdi ba, hori jendeari ilusatzeko Ba ikauz bat olasieratik eztu e, e, e, zeidanar izan du da guk e, laguntalde donormanako hauek juntatu ginen pixka bat, balasterketan honen inguruan eta bat egin genuen, hau da, guk infrastruktura edo kanpotik egin duen nula, eta repesalatukin harremanetan jarriko ginen. Lehen gurtian jarri ginen harremanetan, bagutunan bidez, leku batzuta ara editzizia, ba, beste kartelatan ez sartu, eta bi gauz eskatzen genuen, batetik beraiek bonbidatzea, <coughs> be, bakoitzen gatik bi pertsona bidaltzea larrabetzu aurten edo lehen gurtien eta besteak e, albaldin batzuten eskulanak bidaltzea sari gisea. Ean negurtian custom sari pila biali zituzten, Keskulaan pila eta hoi banatuen itun, ba, lasterketan parte zuten eta hozketan parte zuzen. Eta horten berriro ere egin genuen esankutuun gutun revista moduko bat bidali, aierazi soili hartunen zerre egin genun <coughs> eta hor bertan e, argazkien bitartez erakutsi diegu zer sortu genuen egun horretan elkarrekin eta jazi zaizkigu bai, ugutunak bidaltzen beraiek, errepresoratuek, eta opariak ere. Eta, bueno, ba, egun horretan izango ditugun opari guztiak, ba, errepresoratuek eginek izango jela. Osondu, berri hori, mille esker gurekin izatea gaitik, eta, bueno, maiatza garen namazortzian, badakizue, arrabetun, laster bidean. Mil esker. Vale, Baila, bon bai, bai. Bueno, badiru di, azazoren bat bat aukagula l'aster videaren a bestiarekin, saiatzen ari gara bortxe daukazu, bueno, malago martxan, l'aster videaren a Bueno, badiruzi, arazoiek mantentzen direla, saiatuko gara berriz ere abestia jartzen, ze bueno, azkenean egin dute bat ere antolatzaiek, eta, baina, ona den! Hor bueno, txe, beraz, laster bidean ekimeneko adestia sentitzen ditugu araso teknikoak, bueno, teknikoak edo gure araso ko koordinazio arasoak. Eta horreagoa zirratxa joarekin, kaso honetan, albisteekin, eta komentatu behar dugu, lau gazte gazteiztarrean sententzia iragarri zutela joan den ostiralean, apilaren ogeita bostean, xabi, zika, zapata, fede gazteen sententzia iragarri zuen usitegi nasionalak, Eta ba, fiskaltzak zigor izugarriak eskatzen zituen gazten txako eta larri espero zen erabakia ba, eldu zitzaiela. Eta asprimarratzekoa da 2008-2006 artean burututako kale eta zigiko kideak izatea leporatzen bazitzaien ere ba, prozesu judizial guztia torturapean lortutako deklarazioetan oinarretuta egon zela. Hortaz, ba, gasteizko arrezitik, zein epaik eta politikoen kontrako mugimendutik absoluzioa eskatzen zen lau hausipetu hauentzatzen txant, hauen tentzian. Zika eta, zika eta FEDERI bostiebeteko espetxe zigorra eserri zaile. ZAPA ordea, kondenatzeko behar beste probarik ezagolakoan ezin izan diote bizitakoaren zigorra lusatu. Eta zigorrik askarrena xabik jaso du bi urte terdiko espetxealdi zigorra esarriz. Eta torturatzaileei ezailea inongo prozesuerik ireki alatu dute ba, gazteizko herriarreziko kideek gaztei animoak ematen dizkieten bitartean. Eta errepresioarekin jarraituz, ba, donostian e, alde zaharrean gaztetxearen aldeko... Ba, bilkura bat egon zen, eta jendearen aurka oldartu zen ertsaintzak. Eta, bueno, adonostiko alde zarrean, astetxe bat behar dute aldarrikatzeko, kale bat egiteko tan, ziren larun bat arratxaldean, eta, bueno, ba, ertsaintzak ertu zen, e, eta haien mehatxuen ondorioz bertan berea utzi, utzi zuten martxa, baina aleret alde txikietan ekimenak egiten egon ziren, eta lagun bat hartu zuten arduradun bezala identifikatu asmoz. Alde zaharrean zeuden hainbat erritar, gazteari babesal joan eta horien orko aldartu zen ertzaintza, ba, hainbat lagun zaurituz eta gaztetxearen aldeko gazteek ba, oar bat kaleratu zuten. Donostiako alde zaharrean gaztetxerik ez dugula eta kale jilalder aldarrik atzaile bat egin behar genuen larunbat arratsaldean. Hau, jai giroan gauzatzeko asmoa genuen, trikitelariak, bertsoak kantatuz, dantzan, baina kale hasi aurretik jendea bilduta dela ertzainak agertu ziren. Hasieratik bertatik aditzera, ad, parkatu adierazi ziguten ez genuela hori egiteko baimenik, zer egin bar genuen galdetu horretik, eta kale egitekotan, beraiek edozein aukeratu, identifikatu eta arduradun egingo zutela. Behin eta berriz, esaten ziguten, 2000 euroko izuna izango zuela kale hori egiteak. Hori kusitak alegira bertan bera usteara baki genuen, egiteko genituen ekimenak talde txikitan eginez. Okupazioaren logoak faroletatik zintzelikatu, utxik dauden etxeetan okupazioaren logoa jarri, usot hiru urteren ondoren utxik jarraitzean duela dierazi, igeltzoarekin gure leloak zabaldu eta bar de horietako bat, kalean zela ertzainak horrika gertu ziren eta gazteek iez egin zuten. Orduan, kalean zebilen beste gazte bat hartu eta arkupe batzuetara eraman zuten eskutatuta. Identifikatzeko asmoz, osu modu eta zuzara arduraduna esanaz. Hori ikusita usoko jendea bertara gerturatu zen eta ertzainak haien aurko aldartu ziren. Parean zutena, borrekin kolpatuz. Ez da zauritu egon, baina jendea gogor kolpatu zuten. Hau dela deritzogu eta jakinadasi nahi dugu oztopoen gainetik gaztetxerako bidean gogor jarretuko dugula. Hauzo bat, gaztetxe bat. Eta bueno, adibidez, topatu.info, norki itxakizue, ba kolpe horien argazki esberdinak, kolpe horien ondorioen argazki esberdinak aitel ongure da presoa baita sent beste izabal senda la la la la la Al viste quien Jarrito Orreti, coméntate una lortu dugula, atzilotutako atzilotutako baten abokatuarekin hitzegitea. Eta bueno, ba, ba estaukatela informazioa hundiegirik, komentatu dizu egunas gain, estaukatela informazio geiagorik, ez bad dute aukerarik izan atestatuak ikusteko, ez eta atzilotuekin hitzegiteko, baina bai bueno, ba, Ba, komunikatuta daudela, ez ez daudela e, tra, jasotako tratua ona izan dela, eta bueno, ba, txilotuetako batzuk aske geratu direla, eta egunean zehar edo e, aske geratzeko bidean daudela, edo gaur bestela bihargo izan, ba, bueno, e, kasu bakoitzean e, behar duten denboraren arabera. Bai ere, bueno, ba, txilotuetako bat, kasu honetan abokatu, itxik dugun abokatuarekin e, bere, Berak, representatzen duena xilotua, ez, du, ez duela declaratu polisiaren aurrean. Pantalon, y por el bujero, por el bujero, asoma el mango del azado. eta aurreragoa askasuenetan internazionalismorekin Maiatzaren 5ean hasiko bait dira Herriak 5 jardunaldiak Komite Internazionaliste Kantolatua eta gaur egun kapitalismoaren erasoaldi ekonomikoa patriarkala etabarn nagusi dira planetaren satir handibatean eta Maiatzaren bigarren astean erasoaldi hauei aurre egiten dien hiru herriren testigantzak izango ditugu Bilbon hori adierazi duguete Komite Internazionaliste Kideak Palestina, Sahara Mendebaldea eta Kurdistan okupazioaren aspian bizi diren iru errialde izanik, ba, resistentzia bizi eta oparo orkestu dute proiektu haguen aurrean. Hala, badute zerkontatu, zapalkuntzaren, eustearen eta ereikitzearen inguruan. Eta bestalde, komite internacionalistetatik, hainbat herrialdetara egiten dituzten elkartasun brigadak ere orkestuko dituzte. Hau maiatxaren bostetik bederatxirako astean izango daia, eta... Ekitaldiak Arratsaldeko 7 Peterdietan Bilboko Sirika Errigunean Ronda Kalean zenbakian izango dira. Eta egitaragua aurrengo da. Astelenean maiatzak bost Arratsaldeko 7 Peterdietan Sirika Errigunean Kurdistan Herri Libre bat eraikitzeko proposamena. Itxalde honetan EUP Doru BDP alderdi kurduaren Europako ordezkariak askapenerako mugimendu kurduaren ondik ignorakoak eta konfederalismo demokratikoa izeneko haien proposamena ezagutararaziko ditu. Aste artean mailatzaren seian nordu berdinaan e, Palestina kolonizazioa eta parkheid, kassu honetan Juani Rimawi, Palestinako Health Work Committee taldeko kidea, Herri honen Nene, Hasarpenaren gaur egungo egoera izango duizpide. eta honekin batera Parjeizonen Aurka Palestinan zein mundu mailan ematen saion erantzunaz arituko arituko dira eta aste azkenean maiatzaren 7an Berriserea arratzaldeko 7etarretan Sirika Errigunean Mendebaldeko Sahara izango 두고 izpide okupazioari eta bake faltsuari aurre egin ez. Eta bueno, ba Kasu honetan, jasana e, alia militante sahara huiak, bere herriak marokoar okupazioaren parean mantentzen duen erresistentzia zalduko digu. 2000 marreko, deim izik duintasun kanpamenduaren ustutzean jasarria izan zen eta beranduago maroko kondenatua. Saharar herriak biziduen jasarpen ekonomiko, kultural eta politikoa zein honen aurrean lurralde okupatuetan egiten den erresistentziaz jardungo da jasana. Eta ostirala, maiatzak bederatzi berriz ere ordu berdinean, arratzaldeko haspitarietan zirikan, brigadistak 2000 palestina eta kurdistanerako brigadisten bizipenak gehi luntza. Hau da orten komite internazionalistetatik proposaturiko brigaden aurkespenea gengo dute eta ortengo kurdistan eta Palestina egondako militanteekin batera, brigada esperientziaren zeinerri hau ekiko elkartasunaren tresnak, izango dituzte izpide beraz, ba, plan eh, Bueno, Plampillo bat atorren azterako, egitarabo paroa, azte arte Kurdistan, Palestina, Sahara, eta azkenik brigaden aurkezpena, eta brigadetan nibilitakoen esperientziaren bueno, itzaldia. Porto beltura se oraindik kasu honetan herri jantzia garaipenaren hasia formazio mintegiak antolatu ditu askapenak eta au maiatzaren 10 eta 17 izango da Herri jantzia garaipen asia formazigo mintegiabek, lasarteko elebeltz zorkuntza eta ezta bai da askerako topagunean. Bertan imperialismoaren erasoaldiak ezagutu eta zapalkuntza aurrean altzatzen diren herrien borrokak mai gaineratuko dituzte. Bertan parte hartu ne dutenek, herri jantzia abildua elbidean du izen emateko okera. Eta segituan irakurriko dizuegu askapenaren noarra. Beste urte batez, erri jantzia garaipen azia alemapean formazio mintegia kantolatu ditugu maiatzaren amar eta amazazpiko larun batetarako lasarteko elebeltz, sorkuntza eta ezta bai da askerako topagunean. Izen emateko idatzi erri jantzia abildu askapena.org helbidera. Aurtengoa, formazio mintegia kantolatzen ditugun laugarren urte izango da. Izan ere formazio politikoa oso berrezkoa dela argi baitugu. Garrantzizkoa da kapitalismoak zein imperialismoak Euskal Herrian edo bestelako herri zapaldu dentan aurrera daramatzen erasoaldiak ezaguttzea. Eta beharrezkoa da zapalketa hauen aurrean altzatzen diren herri borroka esperientzia ezberdinaak ezaguttzea. Irakaspenez pentsamenduz, ausnarketas esperientziaz herria janztea da gure asmoa. Biharko egunez bide propioak jorratzen jakin eta garaaipen askuratzeko. Mintegiari Europa ek, ekialdeaitze eginen, hitz eginez emango dio guaziera. Azken garaiotan az, jotan, jasotako gertaerek izango ditugu izpide eta benetan jokoan zer dagoen ulertzeko gabirel eskurdia haka gako emango dizkigu. Transnacionales ere jardungo dugu eta bereziki munduko sistema kapitalistaren es, estrukturan betetzen duten paper astertuko du luizmi uarterekin arratsaldean berriz, Palestina aldera joko dugu eta Arabiaren rialdeetako matxinaden matxina ondorio sortutako esenatoki berriaren eraginaz jardungo dugu martxelo Diasekin. Lehen zaionia maiera emateko, bilgune feministaren eskutik, borroka feminista eta internazionalistaren berezitasunak eta uztarketa landuko ditugu. Maiatzaren amazazpian, gonbidatu bereziek irakiko dute saioa. Izan ere, venezuelatik etorritako brigadistak izango ditugu gurean, eta lehen eskutik esalduko digute venezuelan, naiz Latinoamerikako borroken perspektiba. Venezuelatik, Estatu Espainiarrera egingo dugu salto, Iñaki Gilda San Bicenteren laguntzaz, eta krisita istu inguruan nazio zapalduoi irekitzen zaizkigu aukeres jardungo dugu. Arratxaldean, jur nekane juradorekin, Euskal Herrian eraiki nahi idugun, sozialismoaren esau tresna eta erronke sarituko gara. Zaioa borobiltzeko, internazionalismoaren inguruko azken dinamika bat izango dugu, askapenako kideen eskutik lusatua. Mintegietan parte hartzen duten entzat, bazkaltzeko aukera ere eskainiko dugu bi egunetan, lasarteko xirimirielkartean elkartean bi hororen truk. Eta laugarren formazio mintegia huei amaia emateko mateko, maiatzaren amazazpirako jaialdi txo txiki bat ere antolatzen ari gara. Best urte batez, gurekin batera formazio ireki hauetan parte hartzera gonbiatu nahi zaituztegu, Izena emateko, erri jantzia abildua, idatzi, besterik ez duzu eta lasarteko elebeltz topagunean batuko gara maiatxaren. Amarrean eta amazazpian. <totipa> Me imagino que haya en Cuba, pocas mujeres tocan la tuba Me imagino que allá en Cuba, pocas chicas tocan la tuba Igual zaba al dube ardeu, buena vista al sol y al pluba Igual zaba al dube ardeu, buena vista al sol y al pluba ak hogeita sortzi bai. Hogeita bederattzen ezen nuen aspaldi ez nabil osodoatekin lan osasunaren hasiarteko e, eguna eta gauzakorrela bat sindikatuek elkarretaratzen eta manifestazio ezberdinak burutu dituzte langile klasearen eskubide eta lan baldintzen defentsan mobilizazio ugari egin dituzte sindikatuek, lanosazunaren nasioarteko gunonetan, labek adibidez sabino arano gaita mairutik, azepi otik martxa biatu du goizoko ameikater dietan, eta kale nagusiko laro gaita zenbakian gizarte segurantzan bukatu dute. Ela sindikatuan ekitaldia egindu amarretan, esperantzako frontoian, ondoren ameikater manifestazio manifestazioa dute bertatik eusko jaurlaritzara bitartean. Eta estailazek elkarretaratzea burutu du eusko jaurlaritzaren egoitzaren aurrean goizoko ameikater ditan, Gainzamak zapaltzen gaitu lelopean. Bertan, gut gutun batean diote olatzgaramendi, administrazio eta zerbitzu zailburu ordeari, euren eskaera elarasiz, eta bestalde UGT plaza eliptikotik abiatu du martxa goizeko amaika terdietan. Beraz, hau lan osasunaren nazioarteko egunean. Que no me entere yo. Que dicen que están hablando el compañero Ragoiz. Que no me entere yo. Hablando de los recortes, pero no hay solución. Que sucede que no me entere yo. Hay tremenda información. Que sucede que no me entere yo. Ay, mira, mira qué pasó. Que sucede que no me entere yo. Golbavil colcholis hace gauza burua ongi era biltan ai malla les malla len sarco lenor zegoen arrozen titucosen surira gurtzen premenda informacion pasa que bueno cultura listekin goas orrera eta bueno ya, ya da ere agenda ustarten joango gara E, aurreko albistetan ere, bueno, ba itxordu garrantzitsuak emaitzikisu egu eta kasu honetan bagoaz dara bilbo 2.0ren eskaintza bendura bitartean lusatuko baita. Ta bilboren bilbun euskararen erabilera sustatzeko ba dara bilbo 2.0 egitasmoa orkestu dute euskara freskue ausokuel elopean gaur bertan alondegian. Talde txikietan euskaraz eta doan 11 ekintzetan parte hartzeko aukera izango da maiatzetik bendura bitartean bilboko 8 barrutietan. I asko arrakastaren ondoren aurten dara Bilbo egitasmoaren raupena usae arabki du Bilboko euskaltegien sareak Bilboko dalaren laguntzari esker. Maiatzetik abendura arte euskararen erabilpena sustatzeko hamaika ekimen antolatu dituzte Bilboko osoetan, eta talde txikitan egiteko ekintzak dira gehienez haababo pertsonako taldetan egiteko eta erabat doakoak. Aster obiekin txezango dira, gutxi gora bera, eta uztailen eta buztuan bere agingo du egitarauak, baina ez guztik hausotarrok eta bilogo konpartzekin elkarlanean ba, zerbait antolatzekoak baitira. Eta maiatza ekitaldiz egongo da, ba, lehenengo jabete bezala. Besteak beste, bizitaldiak museoetara, arte derren museoa eta guen gemeinara, daztak eta saioak, kafe edota garagardo daztaketak, eta taieru gari, kuadernak eta japoniarra edota kakorrat eta atrikottaierra eskaineko baitira. Eta dendenak euskaraz eta doan. Darabilbo ekintzetan parte hartzeko izen eman beharra dago aurretiaz e, darabilbo.blogspot.com.es webunean, errepikatuko dugu, darabilbo.blogspot.com.es Eeta norbereatuak sartzarekin nahikoa da. Ekintza batzuk eskariane izaten dutela aiipatu dute koordinatzaileek beraz azkarribili eta izen eman berdela lehen baien. Eta bereziena maiatzaare nogeita bateko futbola eta krispetak izeneko ekitalia esango da. Athletic Club fundazioaren elkin elkarlanean, de Dam United filma eta maien guru antolatu dudituzte, ibaigane jauregian. Eta kasuan eta nizere mateko badago telefono zenbaki bat, baina bueno, hori badakizue, ba... bueno, bilatu dara bilbo 2.0, eta horrituko duzue telefono hori. Eta egitaragoa botako dizuegu e, maiatzekoa, Ba, maiatxaren 6ean Arte derren museoan visita Goizoko Amarterritatik amabietara. etara Eh Maiatxaren 8an Guggenheim museoan visita giduatua Ordutegi Berdinaan Goizoko Amarterritatik amabietara. etara Arte derren museoa bisitatzeko ere beste aukeratzeko bat izango da Maiatxaren 15ean Arratsaldeko 6etik 6aketa horretatik 7etara. E, Kafe da staqueta Juan Mateo Zavala Euskaltegian izango da Gordonizkalean 22garren zenbakean, E maiatzaren 20an goizeko 10etik eta krispetak, Petak Dam United Filma eta maiengurua Ibaiganen, izango da Iuntzean eta bueno, isen ematea esan dugu telefonos de Gimbardela. Cuadernatequeta Japoniara, eh Latailler izango, izango da Lataerren izango da Sumarraga Kalean, Saspigarraen Bakian, maiatzaren 23an goizeko 10 amabietara. 12etara. Cacorrats Tricot Tailerra, Soloetche solo Maiatzaren hogeita zazpian eta soloko etxe kalean dare amaigarren zenbakian arratsaldeko seietatik sortzietara Hogeita zortzan mailatzaren hogeita sortzian berriro ere futbola eta krispetak eta kasunetan la gran final filma eta mail inguru ibai ere eta maiatzaren hogeita hamarrean Mat herri ita Bernnan nottxarkoagagan artete kalean hamaikagarreen zenbakian garagardo dasztaketa Esan dugun bezala guztiia hau dar webunean ba. izen eman desakiuexikitan jaiotara Herrri txiki bainaaltan jaiotara Bioz partea daukara Aske izateko giña Bio parte dauka da Askizateko bait zen oroko 10:36 minutu ja da eta harangoitin euskal jaia prestatuko prestatzen ari dira edo euskal astea baita ere eta bueno ba auzo herdaldunean euskararen erabilera bultzatzeko ekimen erritarrak ba 10garren urturrena du eta Ronka gisa maiatzaren lauan, an euskerez bizi nahi duta bestiarekin libduba grabatuko dute Maiatzaren iruan hasi eta maiika bitartean luzatuko dira angoitko euskal jaiko ekitaldiak eta egitara betean badan nabarmenttzen den bat gatarren artean illusion handia piztu duena esan dugun bezala, mailatzaren lauan goizeko aurrera aurreragingo den Lipdubaren grabaketa hau igandean izango da. eta ez Nebeltza taldearen euskara biz na duuta bestiarekin etenik gabeko bideoea grabatuko dute egileor hor plazatik hasita eskolalar arteko bidea hain zuzen ere. E taragua ba, mailatzarenhiruan larun batean goizeta arratsalde, azki aloi partidaak egongo dira eskolan, goizeko maiiketan pala txapelketako kanporaketa frontoian eta arratsaldeko bosterdietan ba, pala txapelketako final aurrekoa eta finala jokatuko dira frontoian. Maiattzenen lauan esan dugun bezala goizeko hamarretan euskararen aldeko lip duba egi plazatik eskolara. Maiatzaren zeian asteartean arratzaldeko zeietan umen txako Euskarazko zineforuma uretxean. Maiatzaren zazpian asteazkena arratzaldeko zeiter dietan kukubiltzoren eskutik ipuinkontalaria agirreo baserrian. Maiatzaren sortzian osteguna arratzaldeko zeiter ditan koruaren kontzertu araneko helizan eta zazpiterdietan udatzistularikin kalegira araneko elizatik. Maiatzararen bederattzean ostiralean hau da arrattzaldeko bosterdietan kar zirkuitoa eta ba bedaik tailerrak eskolan. Arratttzaldeko seietan dantza ikikaastaro arina eskoletan, arrattzaldeko zazpiterdietan arangoitiko batuke bulegoak eskainitako batuka da osoen zehar. Maiatzaren hamarrean larun bata berriz ere. Goizeko Martan Diana eta Gero gaita eta txistulariak hau zehar, Amaika terdietan Puzgarriak araneko plazan, Amaika terdietan bertan ere Erraldoiekin kale jira hau zuen zehar, Orduberdinean Txalaparta taierra plazan, eta UMEI zuzendutako tailerrak plaza berean. Amaika terdietan Egoaize taldearekin animazioa hau zuen zehar, Eguerde Kordua terdietan Euskaldantzak araneko plazan, Arratzaldeko lauter ditan erromeria ikastetxean, bostetan mustxapelketa ikastetxean, bostetan sabilarrearekin umentzako antzerkia, saspietan kantu kale jira musikatu hauzoan zehar, eta sortzietan orkresta taldearen kontzertu ibiltaria auzoan zehar ere. Eta azkenik eta bukatzeko maiatzaren amaikan igandean, goizokan barretan nerkasal asoka parkalekuan, amaiketan adar jotzera kustaldia parkalekuan zein auzoan, Ordu berean gaita jotzaileen kalejira aparkalekuan eta usoan, 11 aterdietan chalapartasajoa aparkalekuan, 12 eretan bertsolariak eta ordu batetan herrikirolak, aizkolari eta harrijasotzaileekin aparkalekuan. Guti hau arangoitiko euskal jaian eta arangoaiteko ausotarrak egindako bideo txo bat eskainiko dizuegu segituan. Bueno, ara hoy egoera nahiko gordina da. Zergati, ba bueno, ba justo da auzo oso, oso erdalduna. Gehiengoa ba emigrantea da. Orduan hori e, dela eta nahiz eta gaur egun e, umeak eta gazteak gehienak eskolatik euskarazekin bakalean ez du erabiltzen, ez? Oso oso saia da kalean euskara erabiltzen. Ordun hori dela eta Erabagisen orain dela marrotero, erabagin genduen batzuk, bat zerbet egin behar zela euskera kalderatzeko hau honetan. Hore hau maite dugun honetan, ez da? Eta orduan, bori dela eta ziren talde batzuk elkartzen, eta euskal jaia jaialen aldiz botatzen aragoikin. Horrengo egune urtean ja, gutxi gorabera animatu animatuago, gauza keitu genituen, Eta hortik aurrera, ba gara egun batetik bitik aste osoko edo 10 eguneko jai bat antolatzea. Horti doa ba eskalkaja bere bere idei horrekin. Egia izan, 3-4 e, elkarte gara, gero gehiena parte hartzen dute. Eta oso egun politak eta animatuak ateratzen dira. Eta batez ere, ba bigarren astegurua, e, izaten delako hor daukagu ba, larun batez, batez ere Ba, e, dantzariak, errik, bueno, etortzen dira, diustuko egente hori, barran blariak, e, baskaria dago, erraldoria daude, bueno, bukesin eixaten da <gül�um> Amaitzen dugu e, normalean olako orkrestarekin edo olako batekin, ja nagusintzako jaia egine. Eta igande, ba, bueno, amaitzeko egiten dugu merkatu bat, azoka azokabat, eto egiten da errikirolak, eta horrekin, ba, amaitzen dugu gure euskal gaiak. Bueno, aurrise arangutiko ausoki den itzak eta bagoas azkenengo albistarekin, kasu honetan Amamaren egunaren 1. edizioa herribera deustun eta Zabalguneko merkatuetan eta 3 urtez jarraian, ba Amamaren egunau ospatuko da eta bueno, ba, esan dugun mesala, Herriberan eta zabalguneko merkatuetan, ba, Bilbon, e, maiatzaren 3an, goiz 10:00tik arratsaldeko 8:00etara. Eta iritsi zaigu, bueno, agenda puntu batzuekin agur esateko momentua eta eh honetan aipatutako guztiak, ba, larumatu manifestazioa esan dugu maiatzaren 3 Bilbon arratsaldeko 5:30etan prekarietatea salatzeko neustuko subitik eta izarbel txateneoaren sortxigarren urte hurrena ere daukaguazte honetan. Azteko stiladonetan maiatxaren bian, arratzaldeko saspiterritan, fucking film festivala izango dugu, eta e, autoeko izututako kortoak aurkeztuko e, dira. Maiatxaren iruan, larun batean, ba Baskaria, e, guberdiko ordubietan, jantoki barazki jalea, euro baten truke platerra, eta itzaldiak itxaldiak arratzaldeko bozterritan, Ekin susena aldizkariaren orkespena, eta kodepenalaren aldaketaren inguruko itxaldibatere salaketaren eskutik. Arratxaldeko zortziterritan kontxertu bat e, izango da, e, undia de furia, ektoplasmas eta luto nozional taldeekin, eta gero DJ lekiniano. Eta maiatxaren lauan igandean, arratxaldeko zaiterritan zine klubagei merendola, gia cinematografica para pervertido izango da filma beraz badakizue izarbeltzaten ebaren sortxigarren urte urrena e, iralako hau zoan Andres eta honekin eta bono aipatu ditugun eguneko beste albiste eta agenda puntuekin agur esango dizuegu badakizue beti bezala e, menorkituko gaituzuela zuela irola irratean fmko undasazpi.gostean edo irugodikoitz.sindominio.net barra irola webgunean E, garrasika irratxaio hau balakizue asteleen asteazken eta ostiralero eskaintzen dizuegula gaueko bederatxetatik amarter dietara eta errepikapenak azte arte ostegun eta larumatetan goizeko amaretatik amaikaterdiak bitartean. beraz, eskerrik asko gaur ere gurekin izatea gaitik, horre ere guntzareten horiei, irratxaioa deskargatzen duzuen horiei eta, bueno, bat, atorren azteer arte agur! Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albiztegia. Arbe Fundazioak arkezpen ekitalira gombidatzen zaitu. Bilboko ikaten egon maiatxaren sortxian arratxaldeko saspietan. Davien arriari goroldiorik ez. Ni pausoa gu bidea. Bidean pausoa pausoa bidea. Lekua etxea Bidean pausoa pausoa bidea. Placera garaipena Bidean pausoa pausoa bidea. Eskua, katea, bidean pausoa, pausoa, bidea. Itza, elkarrezketa, bidean pausoa, pausoa, bidea. Gogoa, herria, bidean pausoa, pausoa, bidea. Informazio gariago, josemizumalabe.org Ya son aquí las cuartas Jornadas Catalanas, els dies 15, 16 i 17 de maig a Deusto i a Bilbao. A Diegon Maiatzak 15, 16 eta 17 Catalunya buruzko laugarren jardunaliak ospatuko ditugulako. Osteguna, Cirican 7etan documentala 4F Ni oblit ni pardò. Barcelonaen argitara tera den Policía Ostelkeri a Casuric Larriena tarikoa. Ostiralean deustuko gazte lokalean zaspiretan panrikoko langileen borrokari buruzko itzaldia angolangie langiebiekin, eta gero pintxo katalanak Aiguade Valencia eta jaia DJ taroren eskutik Llarun bata bilbiko kulturetzean ordubietan Baskari errikoi katalana Bertsoak garrotins eta sortzen dena abaiztuko dugu. Eta gauean saspikatu gaztetxean kontsertuak. Los humanos intentándolo El canto ator sin personalidad Eta ai karai, Tarragona tic etorritar Escolta tu, dit? Cada 15 al 17 de maig ja ha xerrades, concerts, dinar popular, garrotins Animat i participa Jai eta, eta txerinola En la Yo ni quizás pues, si esta vida esta riurra, es de estos su vieja no siente